Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро містичних історій. Іван Дурський. Той, що обманює смерть. Частина перша, розділ другий. Мене все ще трясло. Ноги поволі пленталися. Я пожалкував про те, що стільки випив. Лише як вийшов з баба. На дворі сиро. Де обіцяне літо? Кляти похмілля. Чого воно почалось раніше, чого не вранці? Подзвонив телефон. Паскудний рингтон. синій ніяк не поміняю. Глянув на мобільник. Наталія. Клята відьма Я хотів підняти Але шлунок підвів мене в останній момент Я зігнувся над найближчою урною І виблював весь міст шлунка Горло обпекло Дихати не було чим Очі засллюзились Це ніколи не буває легко Розігнувся Вдихнув повітря І знову зігнувся Блювати вже, здавалось, не було чим, але шлунок все ж таки знаходив спосіб мене здивувати своїм містом. Нудота відійшла, а не морозило. Телефон далі дзвонив. Відьма не давала мені спокою. «Якого хуя тобі треба зараз?» – гаркнув на неї. «Я блюю тут, між іншим». «Сподіваюся, ти обмивав порятунок ще однієї душі?» В трубці пролунав її голос. «Почитай завтрашню газету», – холодно відповів їй. «Колонку нещасних випадків». «Тиша». Я нутром відчув, як вона там віситься, рве і мече. Вона б давно наслала на мене якесь прокляття або приворожила, щоб я танцював під її отруйну мелодію, що вона видаватиме своїм роздвоєним язиком. Але мене не беруть ніякі прокляття, ні тим паче за бобони та пристріти. Єдиний плюс мого вміння. Ну, вона врешті опанувала себе. Плакали мої 300 баксів. Всі грошей не заробиш. Я не міг приховати свою зловтіху. Я знаю, що ви думаєте. Померла людина, яку я не врятував, хоч міг. Відьма париться втратою грошей, а я радію, що вона обломилась. А до померлого немає ніякого діла, ні мені, ні їй. Вам здається, що мені начхати? Ви праві. «Сподіваюсь, в тебе завтра буде сильне похмілля», – спокійно сказала вона. Я уявив, як вона піниться. Схиляється над моєю фотографією і виколює мені очі. Робить ляльку вуду і штрикає в неї голками. Мені стало веселіше. «Придумала вже, що пояснити клієнці?» І я й далі знущався. Дам їй твій адрес. Ти не знаєш, де я живу. Я розсміявся. Знала би, якби ти не змінював так часто житло. Я промовчав. Втеча – частина мого життя. Я недавно перебрався в Івано-Франківськ з Києва. До цього Одеса, Львів, Ужгород. Черкаси, Костопіль, Чернівці, Маріуполь, Ялта та багато інших міст і сіл. Всюди одне і те саме. Просто не витримую. Сподіваюсь, що хоча б десь я не бачитиму цих смертей. Сподіваюсь, що зможу відсторонитися від них. Контра спам сперу, як в Лесі Українки. «Я зараз у Франківську», – сказав їй. «Знаю. Ти втретє повертаєшся. Вже п'ять місяців. Як, по-твоєму, я тебе знайшла? Скільки місяців ще пробудеш, допоки знову зникнеш?» «Не знаю. Допоки не стане забагато смертей. Ти не можеш вічно тікати. Я не тікаю». Тікаєш. От так ми й проводили бесіди. Спочатку раділи невдачам одне одного, далі просто балакали за життя, а інколи я до неї приїжджав. Ми пили і кохались. Хоча кохались не те слово. Вдовольняли тваринні потреби. Але сьогодні я не хотів її. Вже нікого не хотів. Лише спати. Приходь завтра, ласкаво попросила вона. Похмілля зніму. Не знімеш, всміхнувся я. На мене не діє твоя магія. Бабусин бульйон на всіх подіє, засміялась вона. Наталину бабусю я знав давно. В них в роду всі начебто відьми. В селі їх боялись і ненавиділи, тож Наталії з матір'ю довелось перебратись. Бабуся залишилась, бо її ніхто не смів чіпати. Але мене і мого брата старенька любила. Я, на жаль, не міг відповісти взаємністю. Я думав, вона вже того, вона ще нас з тобою переживе. Передавала тобі вітання, казала мені приглядати за тобою, бо ти скоро маєш влізти в халепу. Влізти? перепитав я, мені б спочатку вибратись. Ха-ха-ха, її сміх іноді змушував мене забувати, з ким я маю справу. Ти завтра однаково зайдеш, сказала вона. В тебе ж є питання, на які ти хочеш почути відповідь, бувши тверезим, правда? На ну, добра ніч, я поклав слухавку. Отже, сука, навіть злитись на неї не виходить. Треба десь собі записати, коли захочу затопити їй в лице наступного разу. Я потягнувся по планшет. Отже ж, блядь. Моя сумка в пабі, який зараз зачиниться. Ні, перти сюди завтра я не хочу. Та й не довелось. Мені на зустріч йшла дівчина. На ній біла майка та спідниця незрозумілого зеленого відтінку, що віддалено нагадувала колір морської хвилі. Вона махала мені рукою, гукаючи мене. В неї на плечі висіла моя сумка. «О, радість! Є ще добрі люди на світі!» Я протер окуляри. Або я ще добряче синій, або вона таки гарненька. Її зріст мені по груди. Худенька, фігуриста, блондинка, пострижена під каре. Коли вона підійшла, я розглядив лице. Пропорційне. Шкіра загоріла, макіяжу майже не було. «Хіба тоненько підведені голубі очі?» «Що взяти з жінок?» «Про очі вони не забудуть хоч би що!» «Таки гарна!» «Або я таки ще п'яний!» «Це ваше?» Зніяковіло всміхнулась вона. Усмішка здалась мені милою. В маленькому роті знаходились рівні білі зубки. «Я не такий старий, щоб до мене звертатись на ви!» – всміхнувся їй. «І так, це моє!» Я простягнув руку, щоб забрати сумку. Холод. Темрява дорога, десь світять фари машини, що за мить швидко мчить геть. «Невже вона? Невже сьогодні?» – я затримав водіння в голові. «Де це?» Зовсім близько, роззирнувся навколо. Ми на цій вулиці, ми на переході, що за кілька метрів від того, де стою я. Це станеться зараз, зовсім скоро. Не забудь її наступного разу, всміхнулася вона, а то не повернуть. Ну, мені бігти треба, папа, чекай. Я дістав телефон з кишені Вона не схвалила цього жесту Я розумів її Клеється якась п'янота серед ночі Але робити нічого Мені треба якось відстрочити момент її смерті Я рятував людей з різних ситуацій Тож орієнтувався швидко Може це тимчасова печать? така рідко, але буває Проте досвід говорив, що це не той випадок. Смерть серйозно націлилась на неї. Життя за життя не обійдеться. «Хочу сфотографувати ту, що врятувала мій гаманець від додаткових витрат». «Номер не дам», – холодно відповіла вона. «Не треба», – я включив камеру і навів на неї. «Всього фото і я піду». Вона всміхнулась Їй це листило А може вона вважала мене романтиком Нехай Я виглядався в дорогу Чому ще ніхто не проходив? Камера клацнула Все Я перевірив якісь зображення І заховав телефон Дякую тобі Вона промовчала і Я не дізнаюсь її імені Бувай вона ще раз всміхнулася і пішла до переходу. Каблуки застукали по тротуару. Їх відлуння боляче різало мені вуха. Вона дістала з сумочки телефон. Витягли навушники. Я стояв і дивився їй у слід. Така молода. Ти не врятував того чоловіка, сказав сам собі. За неї ціна вища. З кінця вулиці почувся рев двигуна. От і її смерть. Біле БМВ летіло на всіх парах. Вона не чула через кляті навушники. «Обережно!» – крикнув я, хоч машина була ще далеко. Вона не почула. Я повернувся спиною до неї. Не хочу цього бачити. За все своя ціна, повторював собі, ти не врятуєш всіх. Все сталося швидко. Водій не встиг загальмувати. Він намагався, але так легко це не зробити. Вона розвернулась, закрила лице руками від фар, сподіваючись, що це її врятує. Наївно. Я встиг. Не знаю чому, але я вирішив все ж втрутитись, швидко побіг за нею. Вона розвернулась до мене боком, я обхопив її за талію, відштовхнувся ногами від землі та штовхнув її руками геть. Нехай це буду я, а не вона. Машина зачепила мене боковим дзеркалом, коли я перелітав через капот я почув, як щось тріскає Ми з нею впали на тротуар Вона на бік Я лей далі Це ж БМВ мене дещо прискорило Окуляри впали на землю разом з сумкою Шкіру на боці наче спалило Костюм затріщав по швах Але це все пусте Вона жива, хоч і налякана І як не дивно, я теж живий не виходить в мене зводити рахунки з життям. Бог, свідок. Я вже намагався. Дивіться, куди йдете, суки. З вікна висунулась невдоволена морда. Ти глянь, ти знаєш, скільки коштує нове дзеркало? Мене охопила злість. В повітрі занесло алкоголем і шмаль. Ясно, чого він не загальмував. Трава погіршує тимчасову реакцію. А ще й ймовірність паніки і параної. Він ще сказав щось образливе і поїхав. Я дивився йому вслід, бажаючи побачити над ним мітку. Ні, марно, такі довго живуть. А жаль. Ти ціла? Я підійшов до неї та допоміг звестись на ноги. Здається, Відповіла вона Її трясло В цьому немає нічого дивного Це трапляється і доволі часто Мене перші рази теж трясло Зараз вже менше Тепер тряслись лише руки і коліна Добре, що з нею було все в порядку Не доведеться відкачувати Обережніше, м'яко сказав я А то літають всілякі. «Гандон!» – заволала вона в слід машині, що вже зникла на вуличках міста. «Я якраз це і хотів сказати!» – усмішка пробилась крізь мої столені губи. «Гандон!» Вона оглянула себе. «Я думав, вона заплаче, що було б нормально для дівчини, що ще не була в таких ситуаціях. Та де там?» Вона лише оглянула одяг Майка почорніла, спідниця подерлась Над бровою виднілась вагряна смужка Зараз в неї піде цівка крові «Я дуже погано виглядаю», – спитала вона «Я стримався, щоб не зареготати Ти ледь вижила, а тебе цікавить твій вигляд» Я закотив очі вверх «Жінки!» «Бог, чим ти взагалі думав, створюючи їх такими?» «Та ні», – збрехав їй. «Це, виходить, переконливо. В цій професії потрібно вміти брехати, інакше ніяк. Інакше мене запроторять в м'якій кімнати. І все. Трішки забруднилась, а так то все та ж красуня». Продовжив брехати Вона кілька хвилин перевіряла вміст сумочку Я перевірив свою Планшет цілий, як не дивно Телефон розбився Супер, він дорого мені вийшов Ну, зате я хоча б знаю, що тріснуло Краще він, ніж мої ребра Дякую, сказала вона Будь ласка Мені була б приємна подяка такої красуні, якби я знав, що ніхто не помре замість неї. Єдиний плюс. Я побачив це, коли ледь не розмазався по БМВ і все. Може, ще присниться? Але це відносно. Відносно. Хороший знак. Той, хто помер замість неї, не страждав. Може, серце. Раз і все. Все. Але однаково. Краще б мені цього не бачити. Провести тебе. Насправді я хотів якомога швидше піти геть. Ну ж бо, видай. Ні, дякую. Вона спробувала зробити крок, і я зрозумів, що так швидко сьогодні я додому не потраплю. В неї травмована нога. Розділ третій До мене виявилось ближче. Нога не була сильно пошкоджена, всього лише гематома. Вона опиралась на мене, і я відчував тепло її тіла своїм. Мої тваринні інстинкти ввімкнулись. Ану цить, подумки сказав собі. Ще чого не вистачало. Ми не говорили. Вона тряслась і плакала, істерика все ж наздогнала її. Я мовчав. Вона опустила голову мені на плече, її сльози лились по лиці, стікаючи на мій піджак, разом з рештками її макіяжу. Я зупинився, обійняв її, погладив по голові. Мушу визнати, вона занадто різко це сприйняла. Інша вже давно б Хоча звідки мені знати? Самі жінки не пояснять половини з своїх вчинків. Що говорити про мої жильгідні спроби? Дякую тобі, нарешті сказала вона. Нема за що, тихо відповів їй. Дякую людині, що розпрощалися з життям замість тебе, а не мені. Але говорити цього я не стану. Їй не треба цього знати. Це тільки доб'є її. А я не для того її рятував, щоб завтра вона вчинила самогубство. Ми йшли мовчки. Я не хотів говорити. Після такого в мене немає настрою, Бачити людей Одне залишається незмінним Це завжди дається тяжко Ми прийшли до мене Я недавно почав винаймати квартиру Дві кімнати і ціна доступна Все ж у Франківську житло дешевше Лампа неприємно різала очі Ось моє бунгало, оголосив я Легенько взяв її під лікоть і влаштував екскурсію. Я зазвичай дуже акуратний, майже як педант. Але все одно моєму помешканню не вистачало жіночої руки. Це впадає в очі. Одна жінка може виявити присутність іншої. Просто глянувши на помешкання, в якому я живу. І хто б що не казав, їм подобається, коли в тебе легенький, легенький безлад десь пляшка з під пива, десь шарпи люки. Головне без креативних переборів в цьому плані. Блондинці помешкання сподобалось. Вона діловито оглянула його поглядом досвідченої господині і сказала, що їй дуже подобається. Я всміхнувся. Вона поводила точнісінько так, як всі ті дівчата, котрих я приводив сюди до неї. На її особливість та на її титул, не така, як всі, лягла чорна тінь. Я відчув розчарування. От до цього ніколи не звикнути. Ти можеш звикнути до всього, самотність, злість, Радість, ненависть, кохання, труднощі. Але розчарування постійно знаходить нові методи тебе здивувати. А чого я хотів? Вірити, що врятував особливу людину? Вірити, що хтось сьогодні помер не по моїй приході, а через те, що вона важлива? Вона принесе в майбутньому користь всьому людству? «А як же? Тупий ти дятел!» – сказав, дивлячись на себе в церкало в ванній кімнаті. Це просто втеча від відповідальності. Захотілось залізти в інтернет і подивитись, де я ще не був. Я скитався всюди, де тільки міг. Сподівався, що є таке місце, де я не бачитиму цього. Але всюди одне й те саме. Ти знайомишся з кимось Ти втручаєшся в природний порядок речей Ти більше не можеш, ти тікаєш Можна заховатись від друзів, сім'ї, коханої людини Від міліції навіть Хоч і важко Але від себе ти не втечеш Від себе я не заховаюсь У двері ванної постукали Зараз якось грубо гаркнув я. Дочистив зуби, щоб позбавитись гидкого перегару з рота. Омився, відчинив двері. Блондинка стояла в моїй білій сорочці. Вона спадала їй до гарненьких стегон. З ким ти говорив? поцікавилась вона. Та, так, кілька телефонних дзвінків, збрехав їй. Сподівався знайти того горе-водія. «Оближ його!» – попросила вона. «Бог йому суддя!» «Це вірно!» – неохоче погодився я. «Лиш би він не прихопив когось з собою по дорозі до нього!» Вона нервово всміхнулась. Здавалось, вона ожила. Дивно, а півгодини тому вона ревіла, наче сука в кукурудзі. «Поспиш сьогодні в мене», – сказав їй. «На ліжку. Я перекантуюсь на дивані. Зранку огляну твої подряпини». «Ти це вмієш», – здивувалась вона. «О, так, я вмів. Я навчився. Життя довге, і воно ніколи не перестає тебе чогось вчити. Я багато чого вмію. Відкачувати» правляти кінцівки, накладати шини на переломи Масаж серця, штучне дихання, зашивати рани Вмію водити майже будь-який транспортний засіб Вміють діставати людей з води, знаходити їх в лісі по слідах Я з легкістю розпізнаю брехню і втираюсь в довіру Я багато чого вмію Якщо ти вже рятуєш людей, то рятуй правильно. Щоб обманути смерть, потрібно мати знання, як рятувати. Вона хитра, легко не буває ніколи. Вона мстить за кожен промах, бо вона помилок не робить. Сьогодні вона забрала когось іншого. «Якось проходив таборі», – збрехав я, – Ще малим, приймай ванну, ось рушник, я постелю тобі. Знаєш, сказала вона, для такого охайного чоловіка в тебе дуже мало речей. Все помістилось би в похідний рюкзак. І дійсно пронеслось в моїй голові, чого б це? Я за мінімалізм, знову збрехав їй. Для чого велика кількість речей одинаку? І вкусив себе за язик Не треба було цього казати Я одинак, бо я часто змінюю місце проживання «Так в тебе нікого немає?» – запитала вона Я знаю, про що вона міркує Варіантів небагато Та вони все ж є Недостатньо хороше, щоб мати постійні стосунки Бобій Виглядало ж, що я намагався склеїти її. Розійшовся, але їй потрібна причина чому. Може, думаєш, що я розвівся? Я недавно переїхав сюди, відповів їй. От, обживаю квартиру, сама розумієш. Але життя, нові знайомства, я в процесі. Так, опустила вона очі. Розумію. Нічорта ти не розумієш. Всі думають, щоб почати десь нове життя. Хтось мріє про це, хтось називає це втечею. Але вони всі підряд розуміють твої наміри почати нове життя. Або частіше за все вони думають, що розуміють. Тільки от це не так. Ніхто ніколи не зрозуміє тебе. Смирись з цим. Якщо це не людина, що знає тебе все, твоє життя, то на справжнє розуміння навіть не сподівайся. Я пішов в кімнату. Невеличка, з хорошим ремонтом та меблями. Вона права, в мене дійсно мало речей. Відкрив вікно, виліз на підвіконня, дістав сигарету, закурив. В голову лізла всього одна думка. Як Наталя дізналась про смерть того чоловіка? Як? Десь всередині тихо жевряла надія, що, може, вийде обманути смерть. Може, я зможу рятувати тих людей, котрі померти не мали, і смерть не візьме за них ціну? Ні, так не буває. В цієї гри однакові правила. Ти або граєш, або спостерігаєш зі сторони І я не знаю, що гірше Врятувати когось від смерті І переректи на смерть когось іншого Чи просто пройти повз Знаючи, що ти міг допомогти Вона вийшла з душу Моя сорочка сиділа на ній ідеально немає, мабуть, нічого сексуальнішого за дівчину у твоїй сорочці Різна білизна чи щось таке – це показуха А от сама сорочка – це наче твій прапор на захопленій землі Я кинула речі в машинку, ти не проти? Звісно ж ні, сказав я Соціальна брехня Я давно вже навчився цього ми всі, ну, майже всі це вміємо. Немає нічого важчого. Нас цьому вчать ще з дитинства. Тобі дали цукерку? Чому ти не всміхаєшся? Що треба сказати? От бачите, фундамент закладений давно. Тобі не треба завтра вставати? Запитала вона. В мене день похмілля. Всміхнувся їй Ти, мабуть, ще знаєш цей день Як суботу Вона засміялась Жарти в мене, звісно, так собі Але що є, те є Який зміст тобі було так напиватись? Вона сіла на ліжко Мій погляд ковзнув по її ногах Вона годину назад ледь не загинула я навіть не спитав її ім'я. Може, вона і сказала, але я не чув. І я точно не казав свого. Це звичка, що допомагає успішніше зникати. І я зловив себе на думці, що пристрасно хочу її поцілувати. Пристрасно хочу її. Не знаю, що за сила змусила мене зосередитись на відповіді. «В кожного свої цілі!» – я знизав плачема. «Які твої?» «Напитись, що вже ще?» – засміявся я. «Це ж п'ятниця!» «Чому саме напитись?» – невгавала вона. «Я розумів її інтерес. Вона у квартирі в незнайомця. Вона не знає мене, не знає, що я за тип». Не знає, як я себе поведу. Мозок моментально дав мені відбій. Якби я її не хотів, робити цього не варто. Легше затупити, ніж перестаратись. Нехай думає про мене добре. Або нехай думає, що я ідіот. Зрештою, щось всередині мене говорило те ж саме. Я не хотів її злякати. Вона лише зараз зрозуміла, що знаходиться на в домі того, Кого зовсім не знає Викликати таксі пізно, бо її одяг переться Ну, це не перша і не остання п'ятниця, Коли мені нічого не обломиться Треба просто заспокоїти її В кожного свої способи відключати мозок Сів від неї на інший край ліжка Мій, цей Нехай вийде все, що зв'язане з роботою А де працюєш? В офісі біля центру Перед тобою офісний планктон Класно, а я ще студентка П'ятий курс Ще державні здати Плюс підробляю на касі в сільпо і як? Що як? Робота чи навчання? Щось мені говорить, що ти зможеш і те, і те описати одним словом. Хорошим дівчатам не можна лаятись, тож я, мабуть, промовчу. Це ж достатньо красномовно. Я сам не помітив, як почав сміхатись. «Ми розговорились, хай йому грець, Як давно я ні з ким не спілкувався, от так ні про що! Просто поговорили, ось що мені не вистачає! Мені було добре, по-справжньому добре сидіти от так з нею і просто тріпатись ні про що! Не знаю, скільки ми от так проговорили! Я побачив, як вона позіхає!» «Лягай спати!» – сказав їй. Я пішов на диван. Підвівся. Вона провела мене поглядом. «Вибач за незручності!» – винуватим голосом сказала вона. «Забий!» Я погасив світло і зачинив двері. Кінець третього розділу Іван Дурський той, що обманює смерть. Читала Ірина Назирук. Друзі, якщо вам сподобався цей твір, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар під відео. Мені буде надзвичайно приємно. Незабаром почуємось знову.